Насіння. Був холодний і ясний зимовий ранок. Подих Монзе перетворювався в повітрі на хмаренкі пари. Вона стояла біля зали, де вбили її брата. На терасі, з якої її скинули. Її руки покоїлись на перепети, через які її перекочували. Вона дивилась на схил, об який переламала всі кістки. Вона досі відчувала ниючий біль, який все ще пульсував у ногах, у схованій у рукавичці долоні, у черепній коробці. Вона відчувала гостру потребу закурити соломки, яка навряд колись повністю мине. Було не дуже приємно дивитись на крихітні дерева, за які вона чіплялась, коли падала. Тому вона і приходила сюди щоранку. Хорошому лідеру ніколи не повинно бути комфортно, як висав Столікус. Сонце повзло вгору, і світ повнився фармами. Кров стікала з неба, залишаючи тільки яскраво блакиті білі хмари. На сході ліс упирався в клаптики полів, квадратики паруючої зелені, родючого чорного ґрунту і золотисто-коричневої стерні. Її поля. Ще далі річка зустрічалася із Сірим морем, розгалужуючись у широкій дельті, усіяній її островами. Монза могла розгладіти контури маленьких башточок, будинків, мостів, мурів. Великий Талін не більший за нігодь. І її місто. Це досі сприймалось як маячня божевільної. «Ваша величність? Камергер Монза зазирнув у високі двері і схилився так низько, наче хотів цілувати підлогу. Той самий чоловік, що 15 років служив Орсо, якимось димом пережив різанину у фонтезарму без жодної подряпини і тепер легко змінив господаря на господиню. Зрештою, Монза забрала місто Орса, Його палац, навіть деякий одяг. То чому б не забрати й його слуг? Хто краще за них знає цю роботу? «Що таке?» Прибули ваші міністри. Лорд Рубін, канцлер Груло, канцлер Скав'єр, полковник Вольф'єр і пані Вітарі. Він прокашлявся, ніби в нього щось боліло. Я можу спитати, чи вже має пані Вітарі конкретний титул? Вона займається речами, якими не займаються люди з титулами. Звісно, ваша величність. Поклич їх. Відчинились важкі двері з мідним гравіюванням у вигляді сплетених змій. Може, це вже не мистецький шедевр, яким були двері Орсо прикрашені левиними мордами, зате вони значно міцніші. Монза про це подбала. П'ятеро її відвідувачів метушливо наближались, а їхнє човгання відлунювало від холодного мармуру приймальної зали Орсо. Минуло два місяці, а вона досі не сприймала її як свою. Першою йшла Вітарі, фактично в тому ж темному одязі, та з тією ж усмішкою, що були на ній, коли Монза вперше зустріла її всі пані. Наступним незграбно шкотельгав у своїй розшитій галунами уніформі Вольф'єр. Скав'єр і Груло ледь не бігли на випередки. Старий Рубін плівся позаду, зігнувшись під вагою своїх посад, не поспішаючи, як завжди. «То ти досі його не позбулась?» – насупилась Вітарі до величезного портрета Орсо, що дивився на них зі стіни. «А навіщо? Він мені нагадує про мої перемоги та поразки, нагадує, звідки я, і що я не маю наміру повертатись туди». «А ще це гарна картина», – зауважив Рубіни з сумним поглядом. «Таких небагато лишилось». «Тисяча мечів працюють дуже ретельно». У кімнаті не лишилось майже нічого, що не було прибити до підлоги чи вмуровано в скелю. Масивний стіл Орса досі похмуро скорчився у дальньому кінці. Хтось трохи поцюкав його сокирою, марно шукаючи потаємні схованки. Високий камін, що тримався на жахливих мармурових статуях Ювенця і Канедіаса, не вдалося винести, і тепер у ньому тліло кілька ополін, що не могли зігріти весь цей гігантський інтер'єр. Круглий стіл теж лишився на місці, і на ньому досі лежала карта. Як і в останній день життя Бенни, але тепер у кутку виднілося кілька коричневих крапель крові Орса. Монза підійшла до нього, скривившись від болю в стегні. Її міністри зібрались навколо столу, як раніше робили міністри Орса, Кажуть, історія ходить по колу. «Які новини?» «Хороші, якщо ти любиш погані новини», – сказала Вітарі. «Я чула, десятитисячне військо баулійців перетнуло річку і атакувало Оспріську територію. Муріс знову проголосив незалежність і почав війну проти протисипанні, а сини Суторіуса б'ються один з одним на вулицях міста». Її палець невимушено рухався над картою, описуючи хаос на континенті. «Віссирін досі без правителя, бліда тінь своєї колишньої слави». Ходять чутки про чому в Афої, або велику пожежу в Ніканте. Поранті бунтує, у муселі безлад. Рубін невдоволено посмикав бороду. Горе Штирії, кажуть, рогонт мав рацію. Криваві руки скінчились, і почалися руки вогню. У Вестпорті священники пророкують кінець світу. Мон запихнула. Ті покидьки пророкують кінець світу щоразу, як пташка серне. Хоч десь є порядок? У Таліні. Оглянула кімнату Вітарі. Хоча я чула, палац Фонтезармо нещодавно постраждав від невеликого грабунку. І Бурлета. Бурлета? Десь понад рік тому в цій самій залі Монза розповідала Орсо, як ретельно обчистила це місто. Уже не кажучи про те, що настромила голову його правителя на палю. Молода племінниця герцога Кантейна зірвала змову тамтешніх вельмож, що хотіли її скинути. Очевидно, вона виголосила таку промову, що вони покидали мечі, впали на коліна і присягнулися її у вічній вірності. Принаймні, таку історію нам розповідають. Змусити озброєних людей упасти навколишки – непростий трюк, але вона якось його провернула. Монза згадала, як Рогонт здобув свою велику перемогу. Клинки можуть вбивати людей, але рухати їх можуть лише слова. А хороші – найнадійніший прихисток у Горозу. «У нас є така штука, як посол?» Рубін роззирнувся. «Наважуть сказати, можемо його призначити». Призначте і відправте в борлету з гарним подарунком для найпереконливішої герцогині із з запевненням у нашій щирій прихильності. Щирій прихильності? Вітарі мала такий вигляд, ніби знайшла в своєму ліжку лайну. Не думала, що це у твоєму стилі. Мій стиль той, що дієвий. Я чула, що хороші сусіди – найнадійніший прихисток у грозу. Вони і якісні мечі. Якісні мечі – це однозначно. Рубін почувався максимально ніякого. Ваша величність, ваша репутація не найкраща. Так завжди було. Але вас звинувачують у смерті короля Рогонта, канцлера Суторіуса і їхніх союзників Полізі-Дев'яти. Той факт, що вижили тільки ви... Віталів зміхнулася їй. Добіса підозрілий. Звісно, у Таліні вас за це тільки більше полюбили. Але в інших місцях, якби Штирія не була настільки розділена, вона б точно об'єдналася проти вас. Груло насупився до скав'єр. «Треба повісити на когось провину». «Нехай цього разу провина буде там, де має бути», – сказала Монза. «Безсумнівно, корона отруїв Кастор Морвір. Нехай усі про це дізнаються». «Але ваша величність, обличчя Рубіна звибачливо зробилося нещасним. «Його ж ніхто не знає. У великих злочинах люди мають звинувачувати великі постаті». Монза закотила очі. Герцог Орсо тріумфально шкірився на неї з картини битви, у якій не брав участі. Вона всміхнулась у відповідь. Гарна брехня завжди б'є нудну правду. То звеличте його. Кастор Морвір безлика смерть, найвідоміший у світі отруйник, найстрахітніший і найхитріший убивця в історії, поет отрути, людина, яка зуміла прошмигнути в найзахищенішу будівлю штирі, убити монарха разом із чотирма великими правителями і непомітно втекти як нічний вітерець. Хто встоїть перед королем отрут? Мені пощастило зберегти життя. Невинна ти, бідолашка. Повільно похитала головою Вітарі. Мені не дуже приємно прославляти цього слимака. Гадаю, ти і не таке переживала. Покійники кепські цапи відбували. Та ну, у нього ж можна вдихнути трохи життя. Повісимо на кожному розі плакати, що звинувачуватимуть його у жахливому злочині і пропонуватимуть, скажімо, сто тисяч скелів за його голову. Вольф'єр мав стурбований вигляд. Але ж е, він мертвий, хіба ні? «Закупали в траншеях разом з іншими, отже нам ніколи не доведеться платити». Дідько, напишіть двісті тисяч скелів. Так здаватиметься, що ми багаті». «А здаватись багатими – це майже настільки ж корисно, як і бути багатими», – сказала скав'єр, насупившись до грулу. «Після такої байки ім'я Морвіра вимовлятимуть із тихим благоговінням, хоч насправді він давно мертвий». Вітарі всміхнулася. «Матері лякатимуть ним дітей. Упевнена, він і зараз шкіриться в могилі». Сказала Монза. До речі, я чула, ти придушила невелике повстання. Я б не ображала цей термін, використовуючи його для таких аматорів. Ідіоти розклеювали плакати з рекламою своїх зібрань. Ми і так про це знали, але ж плакати. Усіх на очах. Як на мене, вони заслуговують смерті хоча б за свою тупість. Або ж вигнання, запропонував Рубін. Трохи милосердя додасть вам справедливості, доброчесності та величі. А мені стільки чеснот до снаги, га? Вона хвильку подумала. «Оштрафуйте їх на значні суми, проведіть голяка перед Сенатом, а тоді Відпустить. «Відпустити!» – Рубін вигнув свої густі сиві брови. «Відпустити?» – Вітарі вигнула свої тонкі руді. «Наскільки справедливою, доброчесною і величною це мене зробить. Якщо покараємо надто жорстоко, дамо їхнім друзям привід для помсти. А якщо пощадимо, опір здаватиметься абсурдним». «Стежте за ними. Ви самі сказали, що вони дурні. Якщо плануватимуть нову зраду, ми їх викриємо і тоді вже повісимо». Рубін відкашлявся. «Як ваша величність скаже? Я накажу надрукувати плакати, де буде детально описане ваше милосердя до цих людей. Талінська змія відмовляється пускати вхід ікла». «Поки годиться. Як там ринки?» Важка усмішка пробігла обличчям скав'єри. «Працюють і працюють зранку до ночі». Торгівці побігли до нас, тікаючи від хаосу всі пані та афої. Усі готові платити наші мита, якщо зможуть безперешкодно вести вантажі. Зерне сховище? Урожай був непоганий. Сподіваюся, зможемо пережити зиму без бунтів. Груло класнув язиком. Але більша частина земель у напрямку Муселії досі не засіяна. Селяни втекли, коли там пройшли сили Рогонда. А потім ще й тисяча мечів усе розгробували майже до берегів Атрісу. У важкі часи селяни завжди страждають першими. Це Монза чудово знала. «У місті повно жебраків, чи не так?» «Жебраків і біженців!» Рубін знову смикнув свою бороду. Він міг би видерти її, якби продовжував розповідати сумні історії. «Ознака часів!» «То роздайте землю всім, хто здатен збирати врожай і платити податки. Земля без фермерів – це просто багно. Груло схилив голову. «Я цим займусь!» «Щось ти мовчиш, Вольф'єра!» Старий ветеран дивився на карту і скрипів зубами. «Довбане трісані!» – вибухнув він, стукнувши по і меча великим кулаком. «Тобто, вибачте, мої вибачення, ваша величність, але ці покидьки!» – Монза всміхнулася. «Проблеми на кордоні?» «Три ферми спалили!» – її усмішка зів'яла. «Фермери зникли, а потім патруль, який пішов їх шукати, обстріляли з лісу. Один загиблий, двоє поранених. За нападниками погнались, але, дотримуючись вашого наказу, зупинились на кордоні. «Вони вас перевіряють», – сказала Вітарія. «Зляться, бо були першими союзниками Орсо», – груло кивнув. «Вони все на нього поставили і сподівалися зібрати золотий урожай, коли його коронують». Вольф'єр люто ляснув по столу. «Покидьки! Думають, що ми надто слабкі, аби їх спинити!» «А ми надто слабкі?» – спитала Монза. «У нас три тисячі бійців і тисяча коней». «Усі озброєні, муштровані, перевірені солдати». «Готові до бою?» «Лише слово скажіть, і я доведу». «А як щодо етрісанців?» «Пустопорожні погрози», – усміхнулась Вітарія. «І в найкращі часи вони мали другосортне військо, а найкращі їхні часи давно минули». «На нашому боці кількість і якість», – прогорчав Вольф'єр. «Безсумнівно і правда на нашому боці», – сказав Рубін. «Коротка вилазка через кордон, щоб дати жорсткий урок». «У нас вистачає коштів і на масштабну кампанію», – сказала скав'єр. «У мене вже є певні думки щодо фінансових вимог, що суттєво нас збагатять». «Люди вас підтримують», – утрутився Груло, – «а відшкодування злишком покриють витрати». Монза глянула на карту і насупилась, дивлячись на кров, у кутку. Бен не радив би діяти обережно. Сказав би, що потрібен час, аби скласти план. Але Бен не давно помер, а Монза завжди діяла швидко, була потужно і вже потім думала про плани. «Готуйте своїх людей до походу, полковнику Вольф'єр. Я планую взяти Трісані в облогу». «В облогу?» – пробурмотів Рубін. Вітарій вишкірилась. «Це коли оточуєш місто і змушуєш здатись». «Я знаю, що це означає», – грізнувся старий. «Але ж ваша величність, ми повинні бути обережні. талін лише нещодавно пережив болісні потрясіння». «Я надзвичайно поважаю твоє знання закону, Рубіна». – сказала Монза. – Але війна – моя парафія. І повір мені, коли починаєш війну, немає нічого гіршого за півзаходи. – Але як же нові союзники? – Нікому не потрібні союзники, якщо не можуть захистити своє. Нам слід продемонструвати рішучість, інакше вовки обгризують наш труп. Мусимо вгамувати тих псів в затрісанні. – Змусити їх заплатити, – прошепіла скав'єр. – Розчавити їх, – прогорчав груло. Усміхнений вольф'єр віддав честь. – Мої люди будуть готові за тиждень «Я начищу обладунки», – сказала вона, хоч ті й так були начищені. «Що зі ще?» – усі п'ятеро мовчали. «Тоді дякую». «Ваше величносте?» – кожен відкланявся по-своєму. Рубіни з тінню глибоких сумнівів, Вітарі з легенькою усмішкою. Мон задивилася, як вони йдуть. Вона б хотіла відкласти меч і щось вирощувати, як хотіла ще тоді, коли помер її батько. До того, як почались криваві роки. Але вона бачила вдосталь, аби знати, що останньої битви не існує, хоч би як це хотілося вірити людям. Життя триває, кожна війна несе в собі насіння наступної, і Монзі слід бути готовою, щоб вчасно зібрати врожай. Готуй плуг, але про всяк випадок тримай кинджал під рукою, писав Фаренс. Вона насуплено глянула на карту, поклавши ліву руку на живіт. Він почав рости. Три місяці минуло, відколи в неї йшла кров. Отже, це дитина Рогонта. А може й тіпала. Дитина-мерця чи вбивці, короля чи жебрака. Але головне, що вона і її. Вона підійшла до столу і упала в крісло. витягла з-під сорочки ланцюжок і крутнула в замку ключ. Дістала корону Орса. Її вага заспокоювала, як і біль у правій руці. Вона підняла і її обережно поклала на папери, розкидані по потерті шкіряній стільниці. Золото блищало у променях зимового сонця. Діаманти вона вийняла і продала, щоб заплатити за зброю. Золото, потім сталь, потім більше золота, як їй завжди казав Орца. Утім, із самою короною вона чомусь не могла попрощатись. Рогонт помер холостяком і не мав спадкоємців. Його дитя, навіть бастард, цілком зможе претендувати на його титули. Великий герцог Оспрій, навіть король Штирій. Зрештою Рогонт надів корону, навіть якщо та була отруєна і тривало це якусь марнославну мить. Вона відчула, як смикнувся кутик її рота. Коли втрачаєш усе, що маєш, можна шукати помсти. Та що робити опісля, коли нарешті її отримаєш? Орса правду казав. Життя триває. Потрібні нові, мрії. Вона троснула головою, взяла корону і поклала назад у ящик. Дивитись на неї було, наче дивитись на люльку з соломкою і думати, запалити її чи ні. Вона саме повертала в замку ключ, коли відчинились двері, і камергер знову спробував стукнутися лобом у підлогу. «Що тепер?» Представник банківського дому Валінти Балк, Ваше Величносте. Монза, звісно ж, знала, що вони прийдуть, але не була цьому рада. Впусти його. Гість не був схожий на представника установи, що могла купувати і продавати цілі країни. Молодший, ніж вона очікувала, з кучерявим волоссям, якими рухами і легкою усмішкою. Це ще більше її стривожило. Найстрашніші вороги приходять із найсолодшими усмішками. Віртуріо, хто же ще? Ваше Величносте? Він уклонився майже як камергер, що зайняло трохи часу. «Пане Сульфур, Йоро Сульфур, до ваших послуг!» Коли він підійшов ближче, вона помітила, що очі в нього різного кольору. Одне блакитне, інше – зелене. «Із банківського дому Валент Балк?» «Маю честь представляти цю славетну установу». «Щастить же вам!» Вона озирнулась довкола. «Боюсь, під час атаки тут наробили чимало шкоди. Тепер тут все більш функціонально, ніж за часів Орсо». Його усмішка стала ще ширшою. І я помітив, що мури трохи пошкоджені, поки йшов сюди. Але функціональність мене цілком влаштовує ваше Величність. Я тут, щоб поговорити про справи. Власне, щоб запропонувати вам повну підтримку моїх роботодавців. Я так розумію, ви часто приходили до мого попередника, великого герцога Орцо, пропонуючи йому вашу повну підтримку. Саме так. А тепер, коли я його вбила і зайняла його місце, ви приходите до мене. Сульфур навіть не кліпнув. «Саме так. Ваша підтримка легко адаптується до нових обставин. Ми – банк. Будь-яка зміна – це нова можливість. І що ви пропонуєте? Гроші, – сказав він весело. Гроші на армію. Гроші на громадські роботи. Гроші, щоб повернути славу Таліну і Штирії. Можливо, навіть гроші, щоб трішки підлатати ваш палац». У Монзі й досі був цілий статок, закопаний біля ферми, де вона народилась. Вона не хотіла його чіпати. Про всяк випадок. «А якщо мене це не дуже цікавить?» «Я певен, ми можемо надати вам і політичну підтримку. Знаєте, хороші сусіди – найнадійніший при угрозу. грозу». Їй не сподобалося, що він повторив слова, які вона нещодавно і сама промовляла. Але він невимушено продовжив. «Валенти Балк мають міцне коріння в Союзі. Надзвичайно міцне. Не сумніваюсь, що ми зможемо влаштувати альянс між вами та їхнім королем». «Альянс?» Вона вирішила не згадувати, що ледь не створила альянс іншого характеру з королем Союзу в спальні будинку дозвілля Кардоті. Незважаючи на те, що він одружений з донькою Орсо, незважаючи на те, що його сини можуть претендувати на моє герцогство і мають на це більше підстав, як багато хто вважає. Ми намагаємось працювати з тим, що маємо, перш ніж це змінювати. Якщо правильний лідер матиме правильну підтримку, він матиме і штирі. Валенти Балк стоять на боці переможців. Попри те, що я увірвалась в ваше відділення у Вестпорті і вбила вашого Мотіса? Ваш успіх у тій авантюрі лише доводить неабияку винахідливість. Сульфур знизав плечима. Людину можна легко замінити. Їх у світі хоч греблюгати. Вона задумливо постукала пальцями по столу. Дивно, що ви приходите сюди і робите таку пропозицію. Чому? Учора я мала схожий візит представника пророка Гуркулу, який теж пропонував свою підтримку. Це змусило його зробити паузу. «Кого він прислав?» «Жінку на ім'я Ішері». Сульфур ледь помітно примружив очі. «Їй не можна довіряти». «А вам можна, бо ви так приємно всміхаєтесь?» «Мій брат теж так всміхався, але брехав частіше, ніж дихав». Сульфур лише ширше всміхнувся. «Добре, скажу вам правду. Ймовірно, ви знаєте, що пророки мої роботодавці стоять по різні боки у великій суперечці. Щось таке чула?» Повірте, вам не сподобається опинитись не на тому боці. Не впевнена, що взагалі хочу бути на якомусь боці. Вона повільно відкинулась у кріслі, удаючись, що їй комфортно, хоч це було зовсім не так. Але не переживайте, я сказала Ішрі, що ціна її підтримки надто висока. Скажіть, пане Сульфуро, чого хочуть валіти Балк за свою підтримку? Абсолютно справедливу ціну. Відсотки від їхніх позик, преференції для їхнього бізнесу та бізнесу їхніх партнерів. Вони хочуть, аби ви відмовились мати справу з гурцями та їхніми союзниками, щоб колись мої роботодавці попросять, ви діло узгоджено із силами Союзу? Лише коли ваші роботодавці попросять? Це трапиться, може, раз чи двічі за ваше життя. А може, й більше, якщо знадобиться. Ви хочете, щоб я продала вам талін і була вдячна за такий привілей? Хочете, щоб я стала навколішки біля вашого сховища і благала про ваші послуги? Ви надто драматизуєте. Я не стаю навколішки пане Сульфоре. Тепер його насторежив її підбір слів. Але тільки на мить. Дозвольте бути відвертим, ваша величність. Цікаво буде на це подивитись. Ви новенькі у верхніх ешелонах влади. Усі перед кимось прихиляють коліно. Якщо ви надто горді, щоб прийняти нашу дружбу, і її прийме хтось інший. Монза насмішкувата пирхнула, хоча серце її заколотало. Нехай щастить їм і вам. Нехай ваша дружба принесе їм більше користі, ніж принесла Орсо. Гадаю, Ішлі шукає друзів у поранті. Можливо, вам варто спершу поїхати до Оспрі чи до Сіпані, чи до Афої. Упевнена, ви знайдете в Штирі і тих, хто візьме ваші гроші. Ми славимось, повіями. Усмішка Сульфура поширшала ще більше. «Талін має величезні борги перед моїми роботодавцями». Їм винен Орса, от його і питайте про свої гроші. Здається, його викинули разом зі сміттями з кухні, але ви ще можете його знайти, якщо пориєтеся біля підніжжя скелі. Я з радістю позичу вам лопату. Він досі всміхався, але тепер від нього віяло загрозою. Буде прикро, якщо вам доведеться піддатися гніву королеви Терез і дозволити їй помститися за смерть батька. А, помста, помста. Монза всміхнулася у відповідь. Мене налякають тіні, пане Сульфуре. Я впевнена, що Терез мріє про велику війну, але союз не в найкращій формі. У них є вороги на півночі і на півдні, і в межах їхніх власних кордонів. Якщо дружина вашого короля хоче моя крісельце, нехай приходить і б'ється за нього. Але підозрюю у її величності зараз інші турботи». «Гадаю, ви навіть не підозрюєте, скільки небезпек чаїться в закутках цього світу. У широкій усмішці Сульфура не залишилось тепла. Та навіть зараз ви сидите тут, сама». Усмішка перетворилась на голодний вишкір, показавши гострі білі зуби. «Дуже-дуже вразливі!» Вона кліпнула, ніби збентежившись. «Сама?» «Ти помиляєшся!» Підійшовши абсолютно безшумно, Шент зупинився за спиною Сульфура, наче його тінь. Представник банківського дому Валінти Балк різко розвернувся, злякано відступив і застиг, ніби відчув у вусі дихання морця. «Ти...» – прожепетів він. «Так. Я думав, ні». «Тоді це зробив, я взяв у цьому участь», – Шент знизав плечима. «Але хаос – це природний стан речей. Люди завжди тягнуть ковдру на себе. Лише ті, хто хочуть, аби світ рухався своїм курсом, стикаються з викликами». Різнокольорові очі метнулись до Монзе і назад. «Наш господар не… твій господар», – сказав Шенкт, «А в мене господарів більше немає, пригадуєш? Я йому сказав, що з мене досить». Я завжди попереджаю, коли я така можливість. І зараз я попереджаю тебе. Зникне. Якщо повернешся, я вже не буду попереджати. Повертайся і передайся тому, кому служиш. Тому, кому служив я. Ми не прихилимо коліно. Сульфур повільно кивнув, і його рот знов скривився у усмішці. «У такому разі помрете стоячи?» Він розвернувся до Монзе і ще раз шанобливо вклонився. «Ви ще про нас почуєте?» Він вийшов з кімнати. Коли Сольфур зник, Шенкт вигнув брови. Він добре це сприйняв. Їй було не до сміху. Ти багато мені не розповідаєш. Так. Хто ти насправді такий? Я багато ким був. Учним, послом, людиною, яка вирішує, створює проблеми. Сьогодні ж, здається, я той, хто зводить чужі порахунки. Загадково, Лайно. Якщо я захочу послухати загадки, піду до ворожки. Ти велика герцогиня. Гадаю, вона і сама до тебе прийде. Мон кивнула на двері. Ти його знаєш? Знаю. У вас був один господар? Колись, дуже давно. Ти працював на банк? Вінкволо всміхнувся. Можна і так сказати. Вони не лише монету рахують. Це я вже розумію. А тепер? Тепер я не прихиляю коліна. Чому ти мені допоміг? Бо вони створили Орсо, а я руйную все, що вони створюють. «Омста», – пробурмотіла вона. «Не найкращий мотив, але іноді з лихих мотивів виходить щось хороше». «І навпаки». «Звісно. Ти принесла з Герцога Таліна всі його перемоги, тож я за тобою стежив і хотів його ослабити, убивши тебе. Але так склалось, що і сам Орсо вирішив це зробити. Тож натомість я тебе підлатав і вирішив переконати вбити Орса та посісти його місце. Але я недооцінив твою рішучість, і ти втекла». І таки захотіла вбити Орсо. Вона ніякого засовувалась у кріслі свого колишнього роботодавця. І посіла його місце. Навіщо спиняти річку, якщо вже тече в потрібному напрямку? Скажімо, ми допомогли одне одному. Він ще раз усміхнувся, як міг би всміхатися череп. Усі ми зводимо якісь порахунки. Здається, поки ти зводив свої, нажив мені могутніх ворогів. Здається, поки ти зводила свої, занурила штирі в хаос. Це була правда. Я не зовсім цього хотіла. Коли відкриваєш скриню, твої наміри вже не мають значення. І тепер ця скриня наче могила. Цікаво, що з неї вискочить. Може, праведні вожді забудуть про своє божевілля, щоб освітити шлях до справедливої штирії маяка для всього світу. А може, ті давно упокоєних тиранів блукатимуть по колу кривавими слідами минулого. Шанкт не зводив з неї своїх світлих очей. Що ти обереш? Гадаю, скоро побачимо. Мабуть, так. Він безшумно розвернувся і тихо зачинив за собою двері, лишивши її саму.